Hristos a înviat! Iubiți frați, iată în a doua zi a Sfintilor Paști. Odată cu Paștele Domnului, parcă se dublează și bucuria și nădejdea, parcă se crește și credința, vine și soarele și nădejdea de mai bine pentru ziua de mâine. vierea Domnului sau Sfintele Paști este cea mai mare minune care s-a făcut pe Pământ vreodată, de la crearea lumii până astăzi. De aceea, această minune a Învierii Domnului, care desăvârșește taina Mântuirii noastre prin Hristos Isus. a împărțit istoria lumii în două. Lumea până la Hristos, adică fără de Hristos, fără de lumină, fără de Învierii, și lumea Învierii, care de la Hristos clasă, au crezut și cred în Hristos în înviat. Deci vierea Domnului sau de Paști formează cea mai importantă sărbătoare și un hotar între cei care nu cred în Hristos și între cei care cred în Hristos. Cum spunea și un Sfânt Părinte Dumnezeu, și a creat de trei ori lumea sau sunt trei creații ale lumii. Și din tâi este la facele, când Dumnezeu a zis și s-a făcut toate planetele apa, mările, pământul, oamenii, verdeața, toate. Dar, pentru păcat, cum știți, lumea s-a depărtat de Dumnezeu, Dumnezeu, Mântuitorul nostru Isus Hristos, prin Duhul Sfânt, a creat sau a din nou lumea prin înviere. A doua creație a lumii este aceasta. Și noi suntem domeni în această înnoire fundamentală a lumii, prin înviere. Nu prin moarte, ci prin înviere după așa, mai întâi, Hristos și-a dat viața pentru noi păcătoși. Și mai este o a treia creație sau înnoirii, dacă vreți, a lumii, va veni la sfârșitul lumii. Asta o spune Sfântul Ioan, un mare teolog de odinioară. Așa încât suntem la a doua înnoirii a lumii. Dar se pare că nici a treia nu departe. Pentru că, sigur, de două mii de ani, cântăm Hristos a înviat și preznăim Sfintele Paști și ne bucurăm când vine Sfintele Sărbători ca subletul să recorește, să hrănește din Sfintele Taini, frații se împacă și celelalte toate, și lumea parcă pare mai bună prin învieri. Dar noi care suntem acum fi a învierii de 2000 de ani și țara noastră România, care, din mina Domnului, aproape 2000 de ani păstrează cu Sfințenie neschimbată Sfânta Ortodoxie aici în Carpați, în inimă. Totdeauna a fost unul din cele mai și popoare din Europa, țara noastră, România, a fost cea mai statornică sau din cele mai statornice. Chiar Grecia, în primele sute de ani după învierea Domnului, erau mulți atei, s-au mai bine zis, păgâni. Până în secolul 5-6, în Atena, era un templu al păgânilor. Și l-a stricat cu porunc în se mare, să se termine odată cu păgânii de 500 de ani de când Hristos a înviat, și încă ei cu filozofiile lor, încă nu cred în învierii. Așa că, încât, iată, pe scurt, marea valoare a Sfintei învierii. A creat o lume nouă, o lume a învierii, o lume a bucuriei, o lume a răbdării, o lume a speranței, o lume veșnică. Cei și cred în învierii sunt veșnici. Chiar dacă trupul îmbătrânește și mare, el rămâne veșnic, prin credința în Hristos, prin nădejde și prin înviere. Minunile învierii sunt extraordinar de mari, că dacă Hristos n-ar fi înviat, totul ar fi o poveste, o istorie, cu zei, cu câte și câte, iar Biblia n-ar avea nicio valoare sau importanță. Ori, prin înviere, Hristos, prin sângele său, a peșetuit mântuirea noastră, prin învierea sa a spart porțile iadului, prin învierea sa a scos din iad Adam și Eva și pe toți prorocenii și poporul ales, care credea și aștepta Venirea lui Hristos Mesia. În învierea sa, Dumnezeu a golit iadul, și a umplut Raiul și a deschis forțele raiului. Apoi, prin înviere, lumea trăiește o lege nouă, legea creștină. I-a dat Dumnezeu prin Sfinții săi Noul testament, care este legea mântuirii noastre. Pentru mântuire nu ne trebuie să știm în ziare, să ne învețe cineva pe la de conferințe sau să ne uităm la oameni cu sau fără credință. Cei care credem în Hristos și înviat ne mântuim împlinind poruncile lui Dumnezeu. Nu din groază, ci din iubire, din dragoste, din smerenie și cu de în viața așa de veci. Așa încât, iubiți frați, Iată foarte pe scurt cât e de mare praznicul de astăzi, că nu este sărbătoare până la Pașt mai mare alta, nici după paște o alta, va mai fi mai mare decât toate în ziua când Dumnezeu va veni să și lumea. Deci, Sfântul de paști, rămâne în vești sărbătoarea luminii, sărbătoarea vieții, sărbătoarea nuirii, sufletești și a lumii, sărbătoarea tuturor sărbătorilor, de aceea, și trebuie să o simțim în mod deosebit și să portăm în noi Lumina învierii. Nu totu, totul, de Paște, nu trebuie să înțelegem numai o sărbătoare când se mănâncă mai bine, se bem mai bine, ni plimbăm, mai discutăm, mai vedem, mai știu eu. Este o sărbătoare a Luminii Cerești, a Luminii Cerei îngerești. Este o sărbătoare pe care nu poate lumea să o explice. Că Hristos a pătemit nu cu sufletul, ci cu trupul pe cruce și a moarte pentru noi păcătoșii și a stat și în mormânt și a treia zi a înviat. De aceea să fim pregătiți pentru lumina învierii, să ne pregătim ca să întâlnim pe Hristos înviat, să fim gata prin fapte bune, prin iubire mai ales, prin foarte multă milostenie, prin rugăciune, prin iertare, prin răbdărică, prin mai multă smerenie, să mergem după Hristos. Astea sunt virtuțele de bază care ne țin legați de Hristos în viață, care ne țin legați de Biserică, care ne țin legat de Sfânta Cruce, credința curată ortodoxă, în care acum mulți dau cu petri și aruncă fel de fel de gunoaie și de cuvinte de hulă, știți, mai vine ca mine, cu sectante, sectanță prin sate, prin orașe și nimeni, o țară acum ne mănui. Credeam ceva mai mult din România asta, de șapte ani încoacea. Suntem dezamăgiți. E o țară fără niciun stăpân. Tocmai cei care nu cred nici în Hristos sau care schimbă total credința și bat la ușile dumneavoastră, mereu, mai seama pe la orașe și pe sate, merg ca niște hoarde de păgâni și gata, aruncați crucea, aruncați icoanele, aruncați totul, pe Pecioara Marie, totul, totul, totul, totul. hai la noi, zic că aici e mântuirea. Dacă nu vă dăm și dolari, luați aminte, noi suntem cu Hristos cel înviat. Ei sunt cu dolarul în Noi suntem cu crucea lui Hristos, care s-a sfințit prin scump sângele Mântuitorului. Ei n-au nici câte un băț în mână. Noi suntem cu Sfinții lui Dumnezeu, care ne iată să Hristos, el înviat în ceruri, și cu drepte și cu șeismiriți blânzi de pe pământ, care țin de 2000 de ani sfânta tradiție și credința curată ortodoxă. Rămâneți în lumina învierii, rămâneți în credința curată ortodoxă. O să fiți puși la peul examen, din zi în zi. Veți vedea prin secte, prin fier de fier. O să vă oferă bani, o să vă oferă, nu știu ce, servicii. Numai să hai, vino la noi. De Nu mai să vino la noi. Acum se va vedea care e român adevărat și ortodox adevărat și care este năimit sau plătit salariat. Acum se va vedea. Noi să rămânem cu Hristos și în viață. Este al nostru, că ținem de două mii de ani în inima noastră și îl încălzim în sânul neamului românesc. Carpați ăștia au fost ca o catedrală a Ortodoxiei. Au tăcut mulți peste România. Dar peste pas n-au trecut. Adică a fost locul nostru de refugiu. Pădurea, munții, mănăstirea, Părintele, Codru. Locul nostru de refugiu. De aceea e plină Moldova aceasta și România de mănăstiri. Cum nu e nici într-o țară. asta nu e prilej de laudă. Ce este un semn al credinței dumneavoastră. Când nu facem noi mănăstiri, dumneavoastră le faceți. Dumneavoastră dați bănuțul și lacrima și credința dumneavoastră o întărește, o dublează și pe a noastră. Sau în loc, cum spune un cronicar, zic că acum 3 4 500 de ani, spuneați, în Moldova și foșnesc fădurile de pusnici. Este o expresie unică, nu înțeles nici într-o altă țară, spune un cronicar serenit care a fost în vizită pe la noi acum aproape 500 de ani. Vedeți Sfințenia Pământului acestuia, cu, cu oameni sunt smeriți, și sunt statonici, și sunt blânz, și sunt iertători, și se roagă mulți, și își dedesc altare, și se închină în ele, și plâng, și iartă, și muncesc, și trudesc, și la greu, și la ușor, pun toate în nu mai în Dumnezeu, nu se uită. Spui răsăriți nici pe apus, nu mai în sus se uită. Și atunci Dumnezeu e cu ei. Așa se demonstrează lor. Asta este bucuria sângilor Paști. Să vă ridicați sufletul și inima către cer și să-l simțiți în inimă pe Hristos în înviat. Nu vă luați după vorbi, după filozofii de oamenilor, după ziarii, după televizoare, după toate prostii de cele care sunt au scopul să-ți arăte între ceva bun, să-ți toarni o treabă în suflet, în inimă, pe limbă și în paharul în care îl bei. Luați aminte, toate ale, lor, ale oamenilor sunt... Puțin la fațadă de la etichetă arată frumoase, iar înăuntru este o travă. Prăutate, sminteală, desfriu, invitate la crimă și așa mai departe. Așa cum știți, poate chiar nu mai bine ca mine. Deci, luați aminte. Noi rămânem în bucuria veșnicului Paște. Cuvântul Paște înseamnă trecere, Pasca. Înseamnă treștere de la un loc la altul, cum era la evrei trecerea din Egipt în Țara Sfântă. Pentru noi este trecerea de la viața trecătoare la eternitate, la veșnicie. Rămâneți în acest paște veșnic al Ortodoxiei. Temelia Ortodoxiei este temelia învierii. Este singura biserică care nu și-a adăugat dogme noi, legi noi nici alții nu le-a schimbat. Știm și știți cât și a fost de dumneavoastră, că toate credințele că au tot schimbat, au tot schimbat, <coughs> încât mai nu și -a mai rămas de la Sfinții Apostoli. Cum noi cunoaștem bine. Occidentul, că am fost și pe în părțile cele de acolo, să știți că tot mai departe. Și ca să spun și ideea aceasta, să nu uit, se vorbește în ultimele zile sau luni de o unire a bisericilor. Este imposibil o unire așa sentimentală. Mă pup cu împreună lucrătorii da, și ne-am unit. Asta nu e unire. Frate. Asta e eu. Sentimentalism, din moment, mai mult cu caracter politic, dar nici de cum religios. Fiecare cu Dumnezeu lui și cu legea lui, dar dacă ni se ruțăm, suntem frați. Nu. Suntem frate, că nu ne dăm în cap niciun unul la altul. Dar una este frăția sau înțelegerea socială, omenească, între oameni, și alta este credința cea curată în Hristos. Nu putem să scoatem la târg dogmele ortodoxe. Rămânem în bucuria învierii. Toți ne spun, ăștia sunt ortodoxi, și sunt fundamentaliști, adică fanatiști Și sunt ortodoxi. Dar ei poate nu știu ce înseamnă cuvântul ortodox înseamnă credința dreaptă. Dacă și cei care nu sunt ortodoxi ne zic nouă ortodoxi, cu atât mai mult noi să ne zicem cu adevărat creștini drept sau ortodoxi. Și ortodoxia să o dovedim nu cum vorbim multe, ci cu trăirea noastră. Bucuria Sfântilor paș, bucuria Învierii Lui Hristos să fie și bucuria Învierii noastre, fraților. Și noi trebuie să înviem din răi să ne facem mai buni, dacă avem ceartă cu vecinii, cu frații, hai să în vrajba, lasă sunt încolo de votar, de gar, de tot. Eu luau o găină, nu știu ceva. Lăsați-o, frață, pentru învierii iertați-vă, împăcați-vă. Gândiți-vă că noi plecăm dincolo, nu mai sunt nici animale, nici casă, nici averi, nici pământ, este Hristos. Asta e marea noastră bucăție. Deci, să rămâneți în bucuria învierii și orice ne vă invită la alte ospăț, la alte învierii, la alte lege, la alte biserici, nu vă duceți. Din vremea acum a măjirilor, a misiunilor, mânii va fi și mai greu. Că sunt plineștanii cei care sunt scriși în Evanghelie, știți și, și dumneavoastră, să vede cu ochi, nu-mi nevoie să mai tălmășim, vedeți cu ochi. Rămâneți legați de biserică, de preotul satului, care vi și părintele dumneavoastră, duhovnicesc, rămâneți legați de sfintele noastre mănăstiri, rămâneți legați de bătrânii care țin cât se poate mai curat. Sfânta credință ortodoxă, și vă învată, și vă mângâi, vă mai mustră, și armoneteză și vă îndeamnă, înainte către Hristos cel Înviat. Ultima vreme s-a mai scos o altă teorie împotriva Învierii, și credem în reîncarnare. Este cea mai mare hulă care poate să o aducă cineva lui Hristos și neamul românesc. Când au crezut românii, vădată dată că sufletul lui se duce într-o braț, într-un animal, într-o șarpe, știu ce... Niciodată. România fost totdeauna cu ochii la soare, la cer, la lumină, la Hristos, la Sfânta Cruce. totdeauna când peste tot erau cruci și troiți peste toți, în învierii veșnice. Și acum, cineva, mai știți și dumneavoastră, dacă nu, nu e nevoie să știți chiar toate, ca să nu vă întristați. dar asta este o învățătură din adusă din Asia, special din India, de la budiști. Cei care mai cred și sunt pe pe aici, pe câte galați încolo, o să aflați mai multe, dar nu de Bram să vă spun eu totul ca să nu zici cineva că vârfez chiar de Paște, dar nu primiți nicio învățătură străină unde scrie în Evanghelie de Cuvântul Reîncarnare. Scrie de înviere, scrie de moarte, scrie de judecate, scrie din sfârșitul veacului, dar nu scrie de așa asta. Și aceste lucruri sunt o invenție adusă de la indieni, de la chinezi, dacă vreți, care sunt păgâni, de la Buddha, un oarecare înțelept lor, dar nici cum un om care a murit, dacă a existat, nici nu știe nimeni că a existat măcar acest muză. Poate o invenție. Și să nu cumva să-mi vă îndoiți, ca uite acum, că și apă e reîncarnă. Să poate măna că asta, cine zice numai odată cuvântul acesta și crede în aceasta, cel puțin șapte ani să nu se împărtășească. Căci a călcat cea mai importantă dogmă sau învățătură a Bisericii noastre, învierea așa de în învierea prin Hristos a călcat lumina vierii de la Sfintele Paști. Cum să pulească cineva cu asemenea cuvinte? Iar cu cei care pulească și neșințesc Sfintele Paști, luați aminte, nu vorbiți cu ei. Nu te poți bate cu ei. Sunt drei, sunt foarte mândri, foarte mândri, nu-i cunoști, nu ne nevoie să știi ce au ei în cap. Dacă ne vezi că sunt și îi că sunt foarte agitați. fiindcă foarte un demon în ei. Ei vor să schimbe Evanghelia, Biblia, tot, tot, pe tot, da, da, noi facem o lumină nouă. Ei fac un iad nou pentru ei să fie. Iar noi suntem cu crucea, cu Maica Domnului, cu Hristos înviat, suntem cu din noastre mănăstiri, cu sărăcia noastră materială și cu multa noastră bogăție duhovnisească, dacă o păstrăm curat în inimile noastre. Rezistați, îmbărbătați-vă și vă bucurați din nou, zic bucurați-vă, că Hristos a înviat pentru toată lumea, dar mai întâi pentru cei smeriți și bine binecredincioși. Iubiți frați Minunea care s-a până astăzi de la Ierusalim, de la Mărmântul Domnului, ca o mărturie a Învierii Domnului, pe care o văd toți oamenii care ajung acolo când se aprinde Sfânta Lumină în Sâmbăta, în ajung de Paște. Sfânta Lumină, nu putem să lui mai mult aici, este și o carte scrisă, se cheamă pe la Mărmântul Domnului. Ei bine, acolo spune pe lar, când și cum se aprinde Sfânta Lumină. Atâta vă preșezăm că de 2000 de ani, cel puțin când știm noi, s-au mărturile care Sâmbătă, în ajunul învierii Domnului, se adună mulți pelerini din toată lumea la mormântul Domnului, se aprinde Sfânta Lumină, vine singurul din bolta bisericii și unii sunt Mormânt, întâi ca o scântei pe tot mai mare, până se face ca un fel de fulger și coboară, așa zigzag, se vede cu ochi liber de la o vreme și se coboară deasupra Sfântului Mormânt. Și în mod minunat, încă sunt Mormânt este pus, noi am fost acolo odată, ca o mic bisericuță, ca o cameră și are și o cameră, să zicem așa, de 2 metri jumate pe 2 jumătate, sau 3 pe 2, așa, e în, în Biserica Mare a Sfântului Mormânt. Deci, întâi o vezi în bolta mare a catedralei de la Sfântul Mormânt, după aceea se vede cum sunt la Lumină coboară și tot se mărește și se împarte mai multe părți, deodată observ, este de o observă, asta e de pe un minut. Și vezi cum se aprind niște candele singure și la unii oameni mai credincioși, probabil, se aprind că sunt toți lumânări câte 33 în mână și se aprind la unul din lui, unul acolo, unul acolo, să a aprind singure lumânările. Nimeni nu știe cum, nimeni nu le explică. E o am a, spus, -a bă, minunilor. O credem chiar dacă n-am fost acolo. Mai bine să credem de aici cu decât să mă duc acolo ca să fac turist sau să cumpăr și să până. Păi, bine! cu noastră materială, dar cu bogăția noastră spirituală, să credem în această minuni care numai la ortodox se întâmplă. Vin și catolicii, vin și evrei, vin și alții, să uită la această menune, să mire, dar nu se fac ortodox. Dumnezeu ne rabdă în pe toți. Alte minuni mari, care trebuie să le mai știm, este că de două de ani au trecut peste noi, peste nici o altă țară, atâtea popoare neortodoxe, păgânii, mai ales ele din Asia, turșii acești care au pusit toate țările ortodoxe. Datorită lor, au căzut Constantinopul în mâna păgâniilor, au ajuns Mahomedani și prin Serbia și prin alte părți, vedeți -vă acum război, și din motive religioase, spate. Ei bine, din mina Domnului peste noi au trecut și ne-a salvat Dumnezeu. Au mâncat, au murit sau au dispărut din istorie. Și ei au perit și poporul acesta a smerit, a rămas mai departe. Asta nu e minunea noastră, e minunea lui Dumnezeu. Dacă poporul e smerit, dacă poporul e blând, dacă poporul fostece și se roagă, Dumnezeu trimite îngeri să se lupte pentru noi, pentru țara noastră. Nici astăzi nu stăm prea bine, nu vedeți. Fel de fel de promisiuni, fel de fel de pietrișe, cât de. Dar când te uiți mai în adânc, numai toate sunt aproape rele pentru că noi nu vrem să ne vinim țara, mai ales acum ultima vreme și să mai vorbiți când vreți să ne facă o unificare și efectiv să luptă și să încearcă o unire a bisericilor pentru anul 2000. Cum să ne unim când altul și cu sectanții care n-au nici una din cele șapte taine? Cum să ne unim noi cu protestanții, cu luterane, care au fost rupt din biserica a catolică și sunt acum nu știu câte sute de milioane de protestanță în lume, nume tu să te cu ei că nu au nici măcar cruce, nu au nici mic, nici... au un o catea de mare și cu un cucoș cu spire. cucoșul mai important cucoșul care o cântat decât crucea lui Hristos. Ei bine, noi putem noi că de 2000 de ani de ortodoxie să ne unim cu și Nu se poate. Dar lumea înșearcă. Din norocerea este că cei care însearcă să unească biserice nu sunt oamenii bisericii. Nu, sunt oamenii politici. Ei, să ne ierte Dumnezeu, biserica ne-o dat -o Hristos. E pentru biserica am murit și pentru biserica am înviat. Și-a biserica și a lăsat un în locul lui Hristos. Ei, cei care vor să facă azi, asta, nu că se și bine, să mai doarmă, să ne luați în pași. Iar noi cu crucea și cu Hristos în înviat, mergem și prin zis, și prin munt, și prin stâng, și mergem până la împărăția ceași Nu Numai să fim smeriți, să ne ținem tare de Sfânta Cruce și să purtăm în noi bucuria învierii. Altă mică învățătură care vrem să vă dăm E că la început, cum, ieri când a viat Domnul El, Hristos, a înviat în zorii zilei de duminică Sâmbătă, după miezul nopții către zorii zilei a viat. Trimii care au văzut minunea învierii era ostașii Dintre care unul era Longin sutașul Acest Longin era ostaș român Când a văzut atâtea minuni, a ieșit lumina învierii din fântul mormânt Și Hristos a viat în văpaie de foc a căzut leșinat jos și a spus, cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost ce este acesta. Și s-a făcut sfânt și romanii l-au Și cu studițele și cu armele, că a spus că trebuie și el în Hristos. Apoi, în momentul imediat după aceea, în zori de când a venit Maria Magdalena și cu Maica Domnului ca să ungă cu merezmă trupului lui Hristos, să-mi și cine să le ferească teatru. cum să intre acolo așa, dar un fel ca un fel de peste, un pământ sau deasupra, și o peatru foarte greu, de sute de kg, în care îl pui deasupra. Și înăuntru, ca într-o cameră micuță, se pune mormântul acolo. Unu, doi, trei, așa e prin țările calde. Se pune în mormânt de piatră. Și deasupra un peatru mare, și cine avea să umble acolo? Ei bine, când a ajuns de acolo, peata era răsturnată într-o parte și înăuntru multe lumine și un înger luminasă iar poate Arhanghelul Mihail sau poate Gavril Dumnezeu știe că Evanghelie nu spune cine era acolo și a spus a înviat Hristos. De asemenea ne salutăm cu Hristos a viat că prima dată Îngerul din mormântul din Ierusalim a spus a înviat Hristos sau Hristos a înviat nu este aici. Iată locul unde a pus pe el. Și viță, iar ta și jurgiurile, deci mărturi era gol, piata răsturnată, Îngerul de Lumină care vorbea cu el, care vorbi eu cu dumneavoastră, deci vedeți Minunea cea mai mare de deci, șpimile care au văzut după lungi în sunt Maica Domnului și prea bărbătoasa Mironosiță Maria Magdalena. O femeie care l-a întrecut și pe Petru, că el stătea și plângea undeva că s-a bădat, și nu mai avea nici curaj și era și rușine să mai vină la mormânt. Au venit și el cu Ioan când a auzit de la ele, că i-le au spus, Deci femeile! Femeia a căzut din rai întâi și pe femeie și bărbatul și femeia a văzut pe noul Adam Hristos înviat întâi. Și el s-a dus să spună la barbați. Deci, vedeți, așa e duhul Duhului Sfânt. Dacă ea a făcut întâi păcatul, ea să vadă întâi învierea și salvarea lumii. Și ele au Mai Maica Domnului și Sfânta Maria Magdalena, apoi și celelalte femei au venit. După aceea au alergat Petru cu Ioan, Evanghelistul, și spune în Evanghelia lui că Ioan mergea mai repede din Ierusalim până la mormântul Domnului, la Golgota, nu era prea departe. Și, zice deci Ioan, fiindcă tânăr, n-a trebuit să jos înăuntru mormânt da, a văzut că e totul deschis, dar s-a temut. Și a venit Petru, bărbătos, și fiind cu s-a conștiința de păcatul făcut și a intrat înăuntru, a prezentat și Ivan, s-a închinat și n-a văzut trucul. Domnului. Ei bine, iubiți fraţi, iată foarte pe scurt despre prima zi a învierii. Iar în ziua întâi, cum a fost ieri, seara, s-a petrecut o altă minunie foarte importantă pentru noi toți. Și anume. erau ușenici și încuiati, undeva pe muntele Sion, nu mai avem în memorie, că a fost pe acolo, așa, într-o cameră, mai măruță încuiat, drup pus la ușă, ca să nu-i evrei, Pentru că evreii de 2000 de ani ură de moarte pe creștini. Noi știm de ce, ei nu știu de ce. Dar ne urăsc de moarte. Și ne-au urât și ne urăsc în continuare. Păi numai unul, pe toți creștinii ortodoși Și creștini adevărați. Ei bine, deodată a intrat Domnul pe ușile încuiate și i a zis, pace vouă, în ziua aceea din 1 săptămână, săptămâni, seară fiind, și ușile fiind încuiate de frica iudilor, spune în Evanghelia de-aseară, la Becerie, a venit Domnul prin ușile încuiate și le-a zis Pace vouă, primul cuvânt. Și apoi le-au arătat mâinile și coasta sa și s-au bucurat și văzând că este Domnul. Că dacă nu le-au mâinile și semnile cuilor și coasta credea că e un lucă. Și așa era încă îndoit. Și s-au uimit, ei nu știau. Au zis de pot era o ne nevătărâri, o neînțelegere. Să fie înviat Domnul, să nu fie înviat. Că e un lucru nou, când am mai înviat oamenii. Dar că Dumnezeu vieții este Dumnezeu tuturor și cerului și al pământului, au făcut această mari minuni. Și apoi, după ce i-au bucurat, din nou le-a zis, pe cum a trimit pe mine Tatăl în lume ca să pătemești și să mori și să înviesc pentru voi, și eu vă trimit pe voi. Deci, aici se înțelege un lucru foarte important. Înviere înseamnă răstignirea și vierea Domnului pentru lume. E partea întâi. Partea a doua este a doua noastră înviere. Deși, deși el de este se cheamă a doua înviere. Nu numai Domnul a învia pentru noi, trebuie și noi să înviem pentru Domnul. Aici e taina care noi nu înțelegem. Pentru noi, partele nu mai au sărbătoare, cu cozonac, cu vizite la neamuri, cu o plimbare bună, puneaba prin, ea, prin munța, știu, cu o mașină, așa, și așa mai departe. Noi nu înțelegem că suntem dator și trebuie să înviem și noi în Hristos. Asta rămânem așa. Paștele rămâne o fel de sărbătoare istorică, o fost, nu a fost, aș mai fi și la anul, o mai vedea și a mai fi sau nu mai fi, dar pentru noi Paștele este însăși mântuirea noastră, înnoirea noastră prin înviere, asta înseamnă. De aceea și precum m-a trimis pe mine Tatăl, le-a spus la aici, și eu vă trimit pe voi, unii, să vedeți în lume că am înviat de morți, să vedeți în lume că Hristos a venit la noi și ne-a iertat și ne-a dezlegat și a păținit pentru noi și a înviat pentru noi și ne-a dat Evanghelie, și ne-a dat Biserică, și ne-a dat Sfânta Liturghie, și ne-a dat Sfânta Cruce, și ne-a pus preoți și episcop. Deci, și eu vă trimit pe voi. Asta este foruncă pentru și pentru preoți, inclusiv pentru călugări. Iar frății de va, să se înțelegeți în asta că dacă noi nu ne schimbăm viața, nu mai viem a doua oară. Învierea sau parte rămâne un fel de dată istorică, o să nu în calendar, ori o mai uităm și mergem mai departe și merge departe cu necazurile, cu certurile, cu pacatele, cu patimile noastre, mergem până când dăm de iadului. Dar dacă ne schimbăm viața, și-a mea, și-a ta, și-a noastră, și-a fiecare cate, a fiicării atunci Hristos lucrează pe învierii în noi. Hristos învie sufletele noastre. Hristos bucură lumea și țările creștine care cred cu adevărat. Și aici trebuie să ajungem noi. Apoi Mântuitorul a soflat și a zis Lumață-ți, Duh Sfânt, cărurile veți pe păcatele și se vor ierta lor și cărurile veți vor fi ținute. Ce a făcut Hristos acum? Am întemeiat cea mai importantă și mai vitală taină din cele șapte în ziua întâi de paște. Și în o zi. Taina spovedării. Tot o Am văzut și în greșea să spovedesc oamenii odată pe an, dacă să spovedesc și să împărtăresc în fiecare duminică. Asta am văzut și în biserica rusă, mai puțin măleacă la gres, dar cam tot așa. Și la noi, uneva, mai cum a 12, pe aici, la flată de mirești, împărtășarea, imediat, povestea nu este întreaba nimeni. Și așa mulți că dinșorri ven și spună, Păi părete și pătăi, nu două, vorbi, și l-am ampărșă. Dar și eu am păcat și mare N-am avut cum să mai pun și hai, hai, hai, la împărtăși. Vedeți? De e, diavolul de pe război împotriva acestei tainei a Sfintei de de păcate, care s-a fost întemeiate chiar de paști. De ce nu în altă zi? Deci, nu a făcut și taina botezului nostru de Paște. Nici taina Sfintei liturghie nu a făcut -o de paște. a pus-o în Joia Mare. Și în venirea mare pe Sfânta Cruce. A făcut două cinii Hristos, două liturghii. Una sângeroasă pe Sfânta Cruce și una cu pâine și cu vin în Joia Mare seara la scena aceea de taina. Iar Sfânta Spovedenie a pus-o chiar de paște. De ce? Prin spovedanie, omul vie din nou. Prin spovedanie, omul se botează din nou. Prin spovedanie, omul își lasă cu păcate și își iei nou. nou. Pentru că omul vie duhovniceste. De aici trebuie să luați frățile voastre în văzătură și îndemnare. Dacă vreți să vă mântuiți mai ușor, ca să nu cu cuvântul, dacă vreți să purtați în inimile dumneavoastră mai mult bucuria învierii, păziți să vă curați de păcate. Spovediți-vă cât mai regulat și... Dușeți-vă cât mai puteți și mai găsiți părinți bătrâni ca cuște să dușe aceștia, până ei mai mai găt, măcar să i vedeți. Să le luați măcar o binecuvântare, să vă pune măcar mâna pe cap, sau să șeri un cuvânt un sfat. Și îndemnați-vă să ne pe alții la pocăință, la viață nouă curată, la trăire creștinească, Nu lipsiți și de la biserică, că fiecare duminică este un mic paște. Nu numai ieri a fost paștele și astăzi a doua zi. În fiecare duminică, dacă vezi, și în fiecare zi, când mergem la Sfânta Liturghie, prin Sfânta Liturghie, noi trăim în Viererea Domnului. Bucuria Paștelor. Trebuie să înțelegem mistic. Nu numai în Joia sau în Duminica, asta e Paștele. Nu. Ori de câte ori stăm la Sfânta Liturghie și trăim frumusețea, dulceața Sfântei liturghii, ori de câte ori ne spovedim, ne curățim, ori de câte ori dăm un bănus la un om nenorocit și să și să-l mângâiem, pentru noi este înviere, pentru noi este Pașe, pentru noi este Sfântele Paș, pentru noi este înnoire Duhului Iată, foarte pe scurt, câteva gânduri care le-am spus la aceste Sfinte Paști. Iubiți, frații, timpul trece, veacurile se grăbesc, lumea e încă frământată, așa cum știți foarte bine. Nu vă turburați pentru materie. așa e tragedia, că turburarea care este în lume nu e pentru mântuirea sufletului, e pentru materie. Dacă nu mi ajunge salariul, dacă mi se închide fabrica, sigur că o să le închidă, că cei care le eu nu sunt români niciunul. unu. Le-or vinde... Ce se face? Poate pentru păcatele noastre. Dar noi să nu ne tulburăm de acestea. Că Dumnezeu din cer este deasupra noastră și mângâie, și îmbărbătează și bine pe omul curat la credință și smerit care se vacă lui Dumnezeu. Nu se poate să-i cerem lui Dumnezeu cele din nevoie și să nu ne dea dacă suntem smeriți, dacă suntem în pace, dacă suntem iertați, dacă ținem curat Sfânta Credință Ortodoxă. Nu se poate! o țară ortodoxă care nu uși de copii și care iubește biserica și Sfânta Liturghie și Sfânta Cruce, nu se poate să pierde o lume, dar nu poate pierde o țară. Dacă se ține de Hristos El Înviat, de Sfânta Cruce. Așa încât cu aceste câteva gânduri încerc să mă apropii din sfârșitul cuvântului și totodată vă amintesc, poate ați mai auzit că zilele acestea, la sfârșitul aprilie, în anul 1400 57, Ștefan cel Mare și Sfânt a ajuns domnul al Moldoviei. Sunt niște zile de sărbătoare care și la noi în țară, în special în Moldova și în Basarabia, pentru acest mare voievod Ștefan cel Mare și Sfânt al Moldoviei. În 1992 Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat, l-a pus în rândul împăraților sfinți și creștini. Dincolo de luptele care le-a avut, că mult sânge că s-a vărsat, dar pe el să-l asemănă, pe Ștefan cel Mare, cu David al evreilor. Ce diz: De-ata David. Cât s a vărsat și el. Și el este sfânt. Și ne-a dat s că care este așa de sfântă carte. Dar sângele vărsat a fost pentru ca să-și apere credința cea adevărată în adevăratul Dumnezeu. Și acest Ștefan cel Mare, care nu-i o are și-a dat viața, să zic așa, el cu atâta lume care s-a sacrificat, ca Moldova să rămână țară ortodoxă. Și atunci era lupt împotriva Ortodoxiei, teribile. Și atunci erau. Unii ne la catolicism, tatarii la credința lor păgână, pur și prin colonia, pe prin altă parte, și opus Dumnezeu un voivod ca acesta cu har și cu bărbăție și cu curaj, era mic de statură, dar să uimea lumea. Lucrea Duhul Sfânt pe el. Un voivod poate să biriască cu mână de ostaș, să biruiască atâtea puhoaie de păgâni și de turci tata și de bumbu și de toate, dacă nu era Dumnezeu cu el? Deci el este David al românilor. Prorocul David este în plecerea Evrei, el este cel mai deosebit și mai iubit domn al românilor. Să-l pomenim și să ne rugăm chiar ca Dumnezeu cu tuturor Sfinților din Cerșale, lui Ștefan cel Mare și sunt care au apărat Ortodoxia aici, să cruze țara noastră de toate zmintelile, de toate sectele, de toate resturile, de toate înșelăciunile care vin acum să rugăm pe Hristos să-L înviat, să rugăm pe Sfinții lui Dumnezeu și pe Sfinții apostoli ca să rămână în veci cu noi, ca să ne ținem în bucuria învierii, să ne dea tărie în dreapta credinței, să ne dea putere să facem fapte bune, iar noi, trăind cu toții într-o iubire și în iertare și în dragoste și în statornisie, să cântăm cu toții Hristos am înviat.